Cámaros verdes. Discos radiofónicos doíes de Melide. Cámaros verdes. Cámaros verdes. Cámaros verdes. Cámaros verdes. Cámaros verdes. verdes. Oh, ye. Yeah. Ai, hoxe, como vimos <ríe> Foron as corbatas Vimos tarde, male, arrastro A verdade, que fai tempo que non estamos, vimos aquí, estamos eh Estamos perdendo o costume de estamos. vir aquí <ríe> Baroneta. Tamén claro. digo, isto non, non o falamos fora da grabación, pero eh, pa semana que vindo vai o programa, e ¿no? Que claro, foi a afoliada, entonces ah, claro. al es vides da rastro. Ah, por claro. Um, sí, bastante, bastante. rastro porque dai mos eh. Duramente. Bailamos a a Muchísimo. a non poder, como se si fóra un traballo. Pues como se non fóra a vida Como se non fóra dar un premio. <risas> a ver logo. Pois xa estamos de volta eh, que non íimos negar que algo sí que nos custou porque estou en período de adaptación como os nenos eh, na escola infantil Mais, eh, que eh, o destino que esta semana volvemos a taer eh, volvamos a ter vacacións gracias a que fixamos ben o traballo o principio do curso ele hicimos o día dous como eh, día non laborable no uh -huh. estamos sí, contentos correcto. ben e Oh. Bien. As actividades no centro Volven retoñar E gracias a iso teño que conquencher algo eh, A miña triste sección Comezamos este lunes coa visita do alumnado E terceiro da ESO a voz de Galicia Cálgame confirme porque <ríe> no Si, sí, ala están, de feito É certo, é certo, a que a marcharon pola mañá Vino o bus comarga, é certo sí. eh. Comarga, onde... pode ser que contigo tamén? Mm. <risa> <risa> <risa> que ten estamos... o reloj que te permite estar en dous sitios no, confirmar... Estamos conectando con ela vía telefón El Podemos ¿vale? <risa> <risa> confirmar que Olaya ten o don da ubicuidade É como Deus, omnipresente, omnipresente. <risa> Jesucristo eh, Superstar como a Roberta Avandini. Pues, eh, Roberta. Hola, hola, ya. Hola, ya estamos facendo conexión en directo desde Voz de Galicia onde poder onde están coñecendo de primeira mão eh, a elaboración do jornal máis popular de Galicia. E o martes teñen de primero da eso un obradoiro de, de plantando árbores con pinces. Eh, o Mércores é eh, turno do, para o alumnado dos grupos de 1º e CED de achegarse á a Serra do Careón para coñecer a súa biodiversidade. E eh, como non irán na mellor compañía, a das profes de bioloxía. E eh, sen ensaiálos, saíu un pareado. Oh my God. Eh, Pregunta, logo os D.A.E.B.? Xa <risa> foron a semana pasada. É eh, porque non rebaste estudo xuntos. Porque non nos permitía a persoa que ten que dar o abradoiro. Ah. ah, vale. Cali. Así perdé del bordo os días de traballar eu onde estiven traballando, perdón, a semana pasada estiven traballando. E onte tamén, ti traballa sempre. Eh, despois tamén e, esta semana acabo o torneo de xadrez na Vigo, vale, que estivo tendo lugar nestas últimas semanas. E iste todo, máis máis podemos iniciar xa a conta atrás para o Corremelide. Este ano celebraremos a nosa particular homenaxe ás letras galegas o venres 23 de maio, así que ide facendo cardio para que non vos dé un xama cuco. Hola, <risa> <risa> este ano vas a esperar por mí? Eh, claro que vou esperar por ti. Además, sí. este ano le chi imos con chi, qué qué chido. <risa> le vamos un ah, chi, es sí. eh, verdad como Oscars, <risa> Arbacas, ah. le vamos un microchi. Nos pone los croatas. <risa> <risa> Ben, posimos con a nosa sección do grupo primeiro deso de bilingüe queres decir algo, Emma? Nada, que son todos maravillosos, bilingües Uma, e non bilingües como dices, Exactamente, ti, unha, son vivamos non bilingües tamén Son unha monada Unha gorilada, non unha <risa> gorilas son monos Bueno, <risa> dá igual, imos yeah, yeah. con a nosa sección Building Bridges que desta de volta tocou xe a Xisela que nos presenta faenos unha presentación sobre the United Kingdom Twelve Points Welcome to Building Bridges. Today we are going to talk about… Yes, the, the United Kingdom. The UK is the name of the country. Great Britain is the name of the island. And England is the name of the largest richest native. There are three more. Scotland, Wales and uh, Northern Ireland. The most typical food is fish and chips and chicken tikka masala. My favorite British singers are Ellie Goulding, John Lennon and David Bowie. Didn't know what time it was, lights were low, oh. And you guys, what do you like about the UK? Bryce The thing I most like from the UK is the cities, specifically Liverpool. Ale My favorite band of the UK used to be One Direction, but now they are solo singers because they are split. Adara My favorite singer of UK was Bede Bollweed, but right now my favorite singer is Harry Styles. Raisa My favorite monument at the UK is the Big Band. Michael My favorite football teams are Manchester City and Manchester United. Goodbye! By the way, we hope that our fellow schoolmates from 4th year of enjoy their stay in London, the capital of the UK, next March. Bring us some souvenirs! Boa día, comareiros eh, Que vende a acontecer esta fin de semana na nosa vila? Pois nada menos que a 18 decimoitava foliada de Melide uh. Penso que algunhas das aquí presentes Poden dar fe de tal evento ben por a misión sí, Vese se Rachel, gran amante do son da gaita Que con fondo pesar non puido asistir Ou en en má E Olaya, As nosas eh, queridas compañeiras Podes ler o que pone aí Que ¿Qué? se autodenominan guapas Que se deixaron Entre impregnar, que se deixaron impregnar do ambiente algareiro, mesturándose coa xente local e visitante nas rúas e tamén en diversos espazos, desparecemento de festivo, ata ben a entrada a madrugada. Por este motivo, imos votar mando o noso bello amigo, o dicionario da RAC, para definir unha palabra sinónima de foliada, CHOLA. Trátase dun substantivo feminino que ten catro acepcións, porén, dúas delas non nos interesan hoxe, pois fan referencia á cabeza das persoas como sinónimo de cachola ou chencha. Para o que o gano estamos buscando, imonos centrar nas outras dúas definicións. DITO ou FEITO DIVERTIDO E pasaron toda a tarde, chola vai, chola ben. Sinónimos, brinca, brincadeira ou broma. Diversión boliciosa. A mocidade vai de chola. Sinónimos, algueirada, carallada, esmorga, festa, folía, foliada, candaina, pándega, rexouba, riola, ruada, trola, trolleo ou xolda. A ver, contádenos como foron as vosas cholas desta fin de semana? Pois moi divertido, como era de esperar. No se pode contar. Moi ben. Moi ben. Moi hmm. Pasámoslo moi ben, bailamos cas nosas alunas, como sempre, pasámoslo pipa. Pero non hai nada máis que, decir. que aquí a xente é moi advertida. Siempre. Mm, así onde, me gusta. Con, que non divertida. con responsabilidade. E máis aquí que son cero unidades de festeiros. Neste pueblo. Sí. Por certo, que saibades que en Canarias as cholas son un tipo de calzado que un pon cando vai á praia ou a pestina. É dicir, as chancletas de toda a vida. A min, persoalmente, soa me a nome de animal, pois na miña casa tiíamos unha vaca que se chamaba A Achola. Mírate. Inde nunca che puxen un preludio pa o chiste, eh? É como este son de gaita vou co chiste, come o chiste. A ver, que bebida se consume máis nas festas? Pois, como era de esperar, a cocaxola. <risas> Se existe un tema aínda máis recurrente nesta sección de ciencia de cómaros verdes co cambio climático, ese é en dúbida a prevención de conductas pouco saudables que poden por en risco a saúde da nosa rapazada. Por iso, hoxe nesta sección, reincidimos de novo na prevención, neste caso do consumo de alcohol, pois beber alcohol provoca cancro e un consumo moderado tampouco é saudable. A rama Europea da Organización Mundial da Saúde instou aos países membros a etiquetar as bebidas alcohólicas coa advertencia de que consumir alcohol causa cancro. Irlanda adiantou impoñendo esta etiquetaxe a partir de 2026. Será o segundo país do mundo en facelo despois de Corea do Sur. En quisas en Europa, Estados Unidos, Australia e outras rexións mostran que o risco de cancro debido ao alcohol aínda é descoñecido entre a poboación. E máis, nunha sociedade culturalmente moi ligada á bebida, en especial ao viño, durante décadas arraigou a idea de que un consumo moderado non só é inofensivo, senón mesmo máis saudable que non beber nada. Pero apoia a ciencia actual esta idea? A realidade evidencia que non, pois un 4% dos cancros diagnosticados en todo o mundo débense ser o consumo de alcohol. De feito, no vello continente, o cancro é a primeira causa de morte de todas as provocadas por esta substancia, cun terzo do total dos fallecementos que se atribúen á bebida. Baia música tamén para falar de canto, eh? Pollerme A muñeira de chantaza Para falar de alcoholismo non sei que sí. Home, si sí que é verdade Que en torno como, a esta música como, como, se teñen. Como diría Rajoy Venos moito polo ambiente festivo E polo que estamos falando Viva el vino <risas> A fin. música é un, é un medicamento Para nos, un antídoto Enche de endorfinas mm. mellor que o alcohol Si, sí, si sí. <risas> En España, o consumo anual de alcohol puro por adulto, segundo este último informe da OMS, é de 9,2 litros, situándose na parte media da tabua europea. Con todo, hai un sinal de alarma. É o quinto país onde máis aumentou o consumo entre 2010 e 2019. Outro dato preocupante deste informe, sinala que España é o segundo país da Unión Europea onde maior proporción de poboación bebe a diario. Un 13%, só por baixo do de 21% en Portugal. Todo isto ponde relevo que non existe unha dose saudable de alcohol, nin borracheiras inofensivas, o que obriga a prestar especial atención ao consumo de alcohol na adolescencia, pois existe unha clara relación entre a idade de inicio de consumo de alcohol e problemas posteriores, como trastornos por abuso de sustancias, demencias temperas ou enfermidades cardíacas. Así que, acoidarse, juventú, e nada de alcohol, que os vosos cerebros agradecerán. Non cabe dúbida de que a gaita, por moito que a nosa Raquelinha deteste o seu timbre, é un símbolo de Galicia. Nas nosas cabezas inda resúan os centos de foles e apunteiros que se xuntaron esta fin de semana na Folía de Melide. Tamén moitas pandeiretas, hai que dicirlo sí, con nos outros instrumentos, pero agora estamos falando da gaita. E foi unha celebración que, como xa dixemos, desfrutamos ben e na que, por certo, actuou unha gaita iraza, porque Mercedes Peón vale a ser mundialmente coñecida pola súa faceta de cantareira e tocadora tamén é unha moi boa gaiteira Pero hoxe non estamos aquí para falar de Mercedes Peón senón doutro gaiteirazo doutro dos grandes embaixadores da nosa música dun nome que sen dúbida aparecen nas nosas cabeciñas ou dicir a palabra gaita o de Carlos Núñez Carlos Núñez Muñoz, nado en Vigo o 16 de xullo de 1971, é un músico galego recoñecido como intérprete de gaita galega, de frauta galega, ocarina, frauta irlandesa, whistle, whistle, ten a carreira superior de frauta de pico, é dicir, unha auténtica eminencia. Comezou a tocar a gaita con tan só oito anos e os doce xa foi invitado para tocar na Orquestra Sinfónica de Lorient, en Francia. En 1989 gravou a banda sonora da película A Ailla do Tesouro, co grupo irlandés de chieftains co que sempre es Estreitamente ben sellado Ademais de músico, Carlos Núñez é un estudoso incansable da música celta e no panorama internacional está considerado como un erudito do tema. O seu interese polo, por este tema precisamente levou-no a percorrer o globo terráqueo, a terra, o mundo e a relacionarse con músicos e artistas dos países que visitou para logo plasmar os seus coñecementos e experiencias na súa prolífica discografía. En 1996 publicou o seu primeiro álbum, A Irmandade das Estrelas, o moánimo desta peza que estamos escuitando, que se titula precisamente así Este disco supuxo un boom da música celta en toda a península e dende entón van alá unha dúzia deles, unha dúzia de álbuns tamén innumerables concertos e diversos premios entre eles a medalla Castelao e a medalla de Galicia Ademais leva vendidos alrededor de un millón de discos en todo o mundo obtivo un premio Ondas e dúas candidaturas en solitario aos Grammy Latinos así rematamos con cantareiras que tamén cantan con Carlos Núñez en el junto seus discos este ano que este ano é o ano delas ano. letras galegas así que claro, e celebrar dentro duns días por todo alto por todo alto, si sí, señor como merecen pois nada, vemonos daqui escoitámonos daqui a dúas semanas que a que vean tomamos un descansiño. pasalo ben Venga. e non mancarse veica